za islam bishra inna lana da se požali a svoju ženu umrla žena se izdiže iz njenega govori svašta na ispunjavanje njegova prava svoje obaveze prema njemu krenuo da se požali Omer došao do Omerove kuće na vrata jedan put, drugi put kad čuje tamo svađa, unutar kuće čuje Omerovu ženu na Omera a čovjek vidi, kaže ja došao da se požalim na Omeru na svoju ženu a čuju njegove što govori njegove i kaže okrenuo se, a Omer tog se sasvojom čuje neko kuca tog se bijeli sa ženom bodio, čuo neko kuca i Jeli šuti ženu čući nas. Kad je završilo, izađe Omer, radi Allah tam, vidi čovjek odlazi i zavlije. Kaže, stani, put si krenuo. Jeste došao od meni? Imaš kakvu potrebu? Kaže, ola, jesam, Omer, ja došao da se požalim na svoju ženu tebi, da me posavituješ kako s njom da postupim, a čuo sam to što je bilo unutar tvoje koće. Kaže, šta ću? Omer, radi Allah tam, kaže, šta ću? Šta da radim? Žena mi je takva, ali ona mi sprema hranu. Ona mi bere odjeću, ona mi odgaja djecu, ona me čuva od harana. Šta će? Pa kaže, volaj sa mnom, isti takav slučaj. Tako je kod mene, jeste žena, izdigne se, kaže mi, mnogo šta su prostavlja, ali sve to što sti spomenuo, isti takav slučaj je i kod mene.